Det skulle bli en enkel match i folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg. De etablerade partierna räknade med ett ja. Men göteborgarna ville annorlunda. Dagen efter folkomröstningen vaknade Göteborgs etablerade partier med baksmälla. Alla seriösa partier i Göteborg var på för att behålla trängselskatten. De, som vi säger, Göteborg fepplade bort eller schabblade ju bort det här. Som många så var jag nog förvånad över att det blev ett sånt beslut och också väldigt fundersamt kring hur fan ska det här gå? Jag har varit med och skrivit på avtalet och jag står för det västsvenska paketet. Men borde ni gjort mer? När man har resultatet i handen så borde vi förstås ha gjort mer. Jag mm. har två stycken här och första min. Jag betalar 137 kronor. Och det är därför att jag har kört min dotter till hennes arbetsplats där borta på tagen i vägen. På torsdagar och hämtade henne på torsdagar. För jag åker 12 kilometer fram och tillbaka. Mm. Och det har kostat mig så mycket pengar. 137 kronor. Mm. Mm. Kai Helenius bor med sin fru och två katter i Backaröd på hissingen i Göteborg. Han har jobbat på Volvo och byggt bilar sedan 1963. Men nu är han pensionär sedan 15 år. Kaj Helenius visar upp de senaste räkningarna för trängselskatten från transportstyrelsen. Han kör fram och tillbaka för att hämta och lämna sin dotter och passerar kamerorna som tar betalt för trängselskatten. Ni har, jag en till. Ja, ni har två bilar i det är frugan sen igen och mm. hon, och, hon jobbar ju i mm. Och åka på då, det är en kommunal Och om bara 179 kronor i det augusti månad. här, ja, då har ni dryga 300 kronor här då. Ja, precis. Strax över 300 kronor för augusti månad betalar Kai Helenius och hans fru för trängselskatten. De bor i ett lummigt hyreshusområde där motståndet mot trängselskatt är som kraftigast. 91 procent i Backaröd röstade nej på frågan «Anser du att trängselskatten ska fortsätta Göteborg efter valet 2014?» Den fick nu, fick nu mycket, mycket mer som ingen politiker hade fattat. Att hur mycket det drabbade gemene man. Det tror inte jag. Kai Helenius tror inte att politikerna förstod hur trängselskatten drabbar folk. Det blev ett nej från Göteborgarna till trängselskatten med 57 procent mot 43 procent ja. Göteborgarna röstade nej till de pengar som ska betala en stor del av olika väg- och järnvägsprojekt. De röstade nej till trängselskatt som inblandade politiker redan är överens om och har beslutat om. Och betalstationerna sitter redan uppe och tickar in pengar. Det som har väckt många göteborgares ilska är bland annat betalstationernas placering– i Backa Röd till exempel måste de som bor där betala trängselskatt för att åka och handla i sitt eget område. Alltså utan att åka in till centrala stan. Till exempel här hos oss, i Backa. Då, alltså. så här är mycket arbetare, det finns mycket invandrare. Jag tror till exempel då att, att många förstod inte vad, vad syftet med det här. Och sen när man gjorde det på ett så klumpigt sätt också, att man fattade ner spärrarna. På sådana ställen som då drabbade människorna. De som kanske inte i grunden förstod vitsen med trängselskatten i sin helhet. Hur kommer det sig att göteborgarna röstade nej till trängselskatt? Och hur kunde politikerna missa hur vindarna blåste? Nu står politikerna med resultatet från göteborgarna att de inte vill betala vägsatsningar med trängselskatt. Hur ska de hantera det? Kaliber Nyhetsdokumentär, idag om folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg. För att förstå varför en folkomröstning hålls när trängselskatten redan är på plats måste vi gå tillbaka några år. Det har tidigare varit tradition att staten står för notan när stora satsningar på infrastruktur ska göras i Sverige. Men numera ställs det ibland krav på kommunerna att själva stå för delar av kostnaden. Först ut att införa trängselskatt i Sverige var Stockholm 2006. Det här för att få in pengar till vägar och kollektivtrafik. Styrande Socialdemokraterna i Göteborg lovade tidigt en folkomröstning om det skulle bli vägavgifter. Det här för att betala stora väg, järnvägs- och tunnelprojekt. Det som senare kom att kallas Västsvenska paketet och som beräknas kosta 34 miljarder kronor. När staten 2008 var beredd att skjuta till pengar för det här fick politiker i Göteborgsregionen bråttom. och De kom överens om att trängselskatt skulle betala en del. 14 miljarder kronor. Då ändrade sig Socialdemokraterna i frågan om att hålla en folkomröstning för göteborgarna. Och både Göteborgs kommunfullmäktige och riksdagen klubbade igenom det hela 2010. Vi börjar med att Göteborgs kommunfullmäktige igår sa ja till 40 betalstationer för trängselskatt i Göteborg från 2013. I Stockholm tog beslutsprocessen om trängselskatt flera år och man genomförde en testperiod innan folkomröstningen där stockholmarna sa ja. Men det gick betydligt snabbare i Göteborg och de styrande där skippade en folkomröstning. Kritiken lät inte vänta på sig. Och här är Västekot med nyheter. Motståndet mot trängselskatten i Göteborg har nu lett till bildandet av ett nytt politiskt parti. Partiet kallar sig Vägvalet och ställer upp i kommunalvalet i Göteborg i höst. Göteborgs enda kvällstidning, Göteborgs GT, startade en kampanj för att samla in namnunderskrifter- så att man den vägen skulle få till en folkomröstning om trängselskatt. Och det gick vägen. Inför ett hundratal åskådare lämnades i dag vid lunchtid mer än 55 000 namnunderskrifter över till kommunfullmäktiges ordförande, Socialdemokraten Lena Malm. Jag har väldigt stor respekt för alla de som har skrivit på. för jag förstår. Att de... GT fick in det antal röster som krävs för att frågan skulle beslutas om av Göteborgspolitikerna. Och efter flera timmars manglande i kommunfullmäktige i maj 2013, där Moderater vände i frågan om folkomröstning och var oeniga inom partiet, beslutades att en folkomröstning skulle genomföras i Göteborg. Och sympatisörer till folkomröstningen firade. Så här lät det i GTTV från Gustav Adolfs torg. Fullmäktige har med 28 röster mot 53 beslutat att en folkomröstning ska genomföras. När kommunfullmäktige tagit beslut om en folkomröstning hade redan betalstationerna suttit upp i Göteborg och tickat in pengar i nästan ett halvår. Och på valdagen den 14 september i år röstade så göteborgarna om trängselsskatt. Och det blev alltså ett nej med drygt 73 procents valdeltagande. I över ett och ett halvt år hade då betalstationerna suttit uppe. Ett nej! Trots opinionsundersökningar som visat motsatsen. Ett nej trots att samtliga partier utom Sverigedemokraterna och det lokala enfrågepartiet Vägvalet- är överens om trängselskatt som en del av betalningen till Västsvenska paketet. Jag blir förvånad. Jag träffar Mikael Gilliam vid Hagarkyrkan. Den plats där en planerad underjordisk pendelstation beräknas byggas och står klar om dryga tio år. Mikael Gilliam är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Jag trodde att det var en lätt match för hela etablissemanget, de etablerade partierna. Att de skulle kunna brotta ner vägvalet och Sverigedemokraterna. Och hade de bedrivit någon form av kampanj så hade de säkert vunnit också. Och jag kan inte förstå varför de inte gjorde det. Utan de, som vi säger, Göteborg fepplade bort, eller schabblade bort det här. Och nu sitter de där med... I någon slags rävsack så vet du det därför det har blivit alldeles tyst. Ingen säger någonting om varken situationen i Göteborg som parlamentariskt det är krånglig. kan ju vara en bidragande orsak men inte heller hur man tänker gå vidare med att hantera det här besvärliga folkomröstningsresultatet. De skabblade bort det säger du? Ja, jag tror att hade man bedrivit en kampanj. Och gått ut och bett sina egna väljare att rösta ja och förklarat varför man ska rösta ja. Jag kan inte, knappt minnas att jag såg någon kampanj överhuvudtaget. Och det kan ju finnas skäl till att man inte bedrev någon kampanj. Man kanske trodde att det skulle ordna sig ändå. Jag vet inte, man kanske tänker att man ska lämna väljarna i fred och inte blanda sig i. Men jag, jag tror att frågan är alldeles för viktig. Det kan inte ha varit. Det, det fanns opinionsmätningar som de jag såg pekade på att... Eh, jag, sidan att skulle vinna. och Att man då slog sig till Rom är att man, vi ser, man såg några mätningar men jag gissar att det är samma fenomen som med Sverigedemokraterna. Det är vissa saker är svårare att mäta än andra och har man inte mätt det förut så att man kan liksom kalibrera sina mätinstrument. Sverigedemokraterna är ett nytt parti opinionen om trängselskatten är någonting nytt och opinionsinstituten är inte så duktiga som man kan lita på dem. Det jag hoppas att det inte var men som jag inte kan utesluta det är väl att man Tänkte sig att den här folkomröstningen tänker inte vi bry oss om i alla fall. Så varför ska vi gå ut och lägga tid på kampanjen när vi kan bedriva valrörelse för att bli återvalda till fullmäktige istället. Och sen, även om folket röstar nej så tänker vi köra över den folkomröstningen i alla fall. Jag har inga belägg för att det är så men jag kan inte Jag förstår inte varför man inte la mer kraft. Professor Mikael Gilliam ifrågasätter alltså de etablerade partierna. Han menar att de inte fört någon kampanj för att göteborgarna skulle rösta ja till trängselskatten. Men det är fler som är kritiska. Det är samhällsredaktionen som mm. sitter här och sen, ja, eller centralredaktionen är liksom sådär, ja. så att det, men här är. Gunilla Gran Hinfors är politisk reporter på Göteborgsposten. Göteborgs största tidning. Hon visar mig runt på redaktionen som ligger ett stenkast från nybyggda gamla Ullevi- och med fönster mot centralen. Gunilla Gran Hinfors har skrivit mycket om trängselskatten. När det gäller trängselskatten och när det gäller västfänska paketet så har ju de, de här etablerade partierna har ju haft samma åsikt. Och det har alltså inte varit en fråga som har, som har splittrat dem. Och då har man valt bort den tror jag i alldeles för hög utsträckning. Och trott att man skulle kunna glida igenom och, och få ett eh, ja utan att anstränga sig. Jag tycker att det är lite allvarligt att man dels inte har haft någon plan B eller i alla fall någon strategi för vad som skulle hända om det blev ett nej. För det verkar man ju inte ha haft utan man har bara trott att det skulle gå att köra igenom detta. Och, och att man i så, i så liten utsträckning nu pratar om hur ska vi hantera detta. Det, det man säger hela tiden är att ja, vi måste tillbaka till parterna och så får vi se vad som händer sen. Men hade man tagit ansvar lite tidigare så hade man ju tagit några slags underhandskontakter nu frågan är ju så infekterad också så att det här påverkar hela politiken det ställer tilliten till våra valda politiker i ett inte särskilt klädsamt ljus alltså det är ett jätteproblem att man på vägen förlorar så hemskt mycket av tilltro till andra politikområden också Det här gäller inte bara trängselskatt utan det här gäller väldigt mycket mer Statsvetaren på Göteborgs universitet Mikael Gilliam och Göteborgspostens politiska reporter Gunilla Gran Hinfors, tycker alltså att det inte förts någon större ja-kampanj för trängselskatten. Kaliber ringer runt till de partier som var för trängselskatten och de håller inte med. Per Gustafsson från Folkpartiet. Och vi har ju debatterat och diskuterat den här frågan varje dag, exempelvis på, på Kungspoltsplatsen där vi hade valstugat. Och där vi också då hade eget material. Så att just om detta som vi hade tagit fram som där, där vi satte folkmedelisloggar på. Max Reijer från Miljöpartiet. Vi försökte lyfta det på väldigt många olika sätt. Men, men vi hade, eh, min upplevelse var att det var svårt att föra en diskussion om och skatten i valkampanjen. Väljarna var inte så väldigt intresserade av att diskutera just den frågan med oss verkar det som. Moa-Lisa Fransson, Socialdemokraterna. Jag tycker att om det är så att, man, att det finns en kritik mot oss som var ja-partiet för att vi inte hade liksom, några praktiska insatser i valrörelsen så tycker jag inte att den kritiken träffar oss i Socialdemokraterna först. Jakob Hallman från Kristdemokraterna. Vi har ju drivit en valrörelse till det har varit både kommun och region och riksdag och folkomröstning. Och då har vi ju givetvis lagt fokus på de frågorna som vi framförallt tycker är viktigast. Och det handlar om barn och ungas uppväxtnivål, det handlar om valfrihet och värdighet i äldreomsorgen, det handlar om behovet av ett nytt ledarskap i Göteborg och så vidare. Men, men självklart har vi ju haft med att, att vi är för det västsvenska paketet och att vi säger ja till trängselskatten just för att vi behöver satsningar på infrastrukturen. Hade ni någon kampanj enbart om trängselskatten? Nej, det har vi inte haft. Partierna som var för trängselskatten tycker att de fört kampanjer. 43 procent av göteborgarna röstade ja till att ha kvar trängselskatten. Och mest positiva var de i centrum. Jag beger mig uppåt Johanneberg i centrala Göteborg. Där flest röstat ja till att ha kvar trängselskatten. Som i nuläget ligger på mellan 8 och 18 kronor vissa tider på vardagarna. En av de som röstade ja till den var Anna Ålund. För att jag tror att det behövs. Vi måste finansiera de stora som inom Göteborg de kommande åren. Och jag har inte sett något annat förslag på hur man ska finansiera det. Anna Ålund är civilingenjör och jag stöter på henne iklädd träningskläder en onsdag kväll, ett stenkast från där hon bor. Hon pendlar 14 mil med bil varje dag till och från jobbet och betalar ungefär en 500 i trängselskatt varje månad. Trots att de påverkas ekonomiskt av trängselskatten genom bilpendlingen är hon alltså positiv till trängselskatten och att den finansierar västsvenska paketet. Och för Anna Ålunds del behövdes ingen folkomröstning. Ärligt talet tyckte jag var onödig med folkomröstning. För politiken hade den tagit sitt beslut. Och även satt upp alla stationer. Och satt upp alla stationer är inte ett gratisprojekt heller. Det tror jag många glömmer bort. Skulle det vara så att vi nu tar bort det så kommer det vara flera miljarder som vi bara kastar i sjön av våra egna pengar. Det var väl bra på så sätt att det väckte en debatt om hur man ska göra. Och det gav väl någon signal till politikerna. Men så långt som till folkomröstning tyckte jag kanske inte att det behövde gå. För min del i alla fall. Har du sett någon kampanj? kring eh, folkomröstningen. Jag har faktiskt inte sett någon kampanj alls. Så vare sig nej eller ja. Lo Hedström Bokinge är på väg att hälsa på sin dotter i Johanneberg när jag träffar henne utanför en matbutik. För henne var det självklart att rösta ja till trängselskatten. Hon tror att det är olika anledningar till att Göteborgarna röstat nej. Ja, det kan ju bero på massa olika saker. Det kan ju bero på att man inte inser att inte vet vad det är, ja, man har inte samma värderingar som jag har. Men det kan också vara så att det är ett självändamål att det kostar pengar. Och då brukar man ju rösta för att det just inte ska drabba en själv och det är inte ekonomiskt. Mm. Då kanske man skiter i sig i miljön. Anna Ålund och Lo Hedström Bokingen röstade ja till trängselskatten för miljön och för att väg- och tunnelprojekt ska kunna finansieras. Men vad säger de som röstade nej? Vad ligger bakom det? Ja, jag sa nej till trängselskatten eftersom jag tycker att den drabbar orättvist. Susanne Eriksson, som också bor i Johanneberg, grejar med sin telefon när jag stör henne för att fråga om trängselskatten. Hon himlar lite med ögonen när jag tar upp ämnet som stöts och blöts så mycket i Göteborg de senaste åren. I hennes familj, som pendlar med bil, innebär det ökade kostnader och hon nämner just orättvisan som hon upplever med trängselskatten. Att vi inte har kunnat välja. Den kom, vi bor ju i centrum och det är på något sätt blivit instängda av trängselskatt om man jobbar utanför den zonen. Så att man kommer inte varken till eller från jobbet utan att få en ökad kostnad som kanske ligger på 6 700 i månaden. Vilket drabbar ju väldigt snett. Har du sett någon kampanj kring trängselskatt? Jag har sett kampanjer både och så att det är ja. När en så stor ändring görs i samhället som med trängselskatten får den informationen vara så tydlig så att alla människor förstår den. Vi är tillbaka hos Kaj Helenius i Backaröd och jag vill veta mer om vad som ligger bakom hans motstånd till trängselskatt. Han har länge röstat på Socialdemokraterna men han ser en förändring av partiet som gör honom tveksam. Mm. Jag röstar på såssarna i sista fallet också gjorde det. Mm. Fast ärligt sagt så tog det nog lite emot, det gjorde det tyvärr. Va varför då? Varför tog det emot då? Det, det har ju den här med invandringen och, och den här trängselskatten till exempel. Det drabbar ju arbetarklassens människor. Det drabbar dem mycket, mycket hårdare än de som nu till exempel bor inne i Haga och där vet du. Det drabbar dem mycket, mycket mer. Kai Helenius som alltså under många val röstat på Socialdemokraterna är mer tveksam till partiet nu- på grund av frågor som handlar om trängselskatten, invandringen- de socialdemokratiska idéerna som han tyckte var tydligare för. Han tror att folk lagt in något mer i frågan om trängselskatt- än frågan som stod på röstsedeln. Vi stannar upp lite och sammanfattar. Statsvetaren på Göteborgs universitet, Mikael Gilliam- och Göteborgspostens politiska reporter, Gunilla Gran Hinfors har ifrågasatt Göteborgs politikers kampanjande av trängselskattsfrågan. Och göteborgare jag har pratat med som röstat, vare sig det är ja eller nej- har också funderat kring kommunikationen som kommit från politikerna. Vad säger då politikerna? Anneli Öltén är socialdemokratisk ordförande kommunstyrelsen- och Moderaten Jonas Ranskård vice ordförande. Hej, jag kommer på Sveriges Radio och har på en Jonas Ranskård halv tre- Jonas Ransgård är gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige i Göteborg. Liksom många andra blev han förvånad över att vakna upp till ett nej till trängselskatten dagen efter Göteborgarna fått säga sitt. Men kritiken mot att de inte fört någon tydlig kampanj för varför trängselskatten behövs håller han inte med om. Jag tycker att vi vill... Alla tillfällen frågan har kommit upp har varit mycket tydliga från alliansens sida med vad vår linje var. Att vi förespråkar ett ja i folkomröstningen för att vi behöver de här investeringarna i Västsverige. Tycker inte vi har att på det häls. Det är ju en skillnad att svara på frågan när man får den och driva en kampanj. Ja, vi har ju också i våra debattartiklar och så framhållit att vi tycker att västsvenska paketet är viktigt. Sen går det alltid att prata mer om frågor men vi har varit tydliga med vår linje. Men borde ni gjort mer? När man har resultatet i handen så borde vi förstås ha gjort mer hur kunde ni missa vart vindarna blåste svårt att säga det kan ju också ha varit så att vindarna ändrade sig normalt pekar ju opinionsundersökningarna hyfsat rätt men det hände mycket i slutet av valåret också så att, eh... men det visade ju sig också att det var rätt splittrat det parti eller i alla fall delvis hur folk tyckte om trängskatta ja det är nog så att bland alla partiers sympatisörer utom miljöpartiet så vägvalet är en väldigt splittrad bild hur man ser på detta mm. Jonas Ransgård pratar om en splittrad bild om hur man ser på trängselskatten och västsvenska paketet. Drygt tre veckor före valet visade sig en splittring inom partiet där en ledande moderat ifrågasatte vissa delar av järnvägsprojektet och gick emot egna partiet. Det här medförde uppmärksamhet kring frågan. Moderaterna är ett av de partierna som backade Göteborg med tre mandat– Socialdemokraterna som styrt Göteborg under de senaste 20 åren backade ännu mer och förlorade fem mandat. Jag träffar Anneli Hultén, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg i rådhuset där kommunledningen numera håller till. Hon vill i likhet med Moderaterna inte heller kännas vid att Socialdemokraterna inte fört någon ja-kampanj och därmed schabblade bort frågan om trängselskatt. Det var flera partier som drog ett stort last. Eh, Socialdemokraterna gjorde det, Miljöpartiet drog också ett stort last när det gällde Västsvenska paketet i valrörelsen och ett tydligt besked. Däremot så är jag skarpt kritisk till bland annat Moderaternas eh, icke-kampanj och ibland dubbla budskap som man förde under hela valrörelsen. Men hur såg er kampanj ut då? Ja, det var, handlade ju framförallt om, om att Johan Nyhus som är vårt kommunalråd ansvarig var uppe i nästan alla debatter som fanns. Vi försökte bemöta den kritik som fanns till exempel mot Västlänken via debattartiklar. Vi sökte också stöd med andra partier i fullmäktige för att göra gemensamma debattartiklar. Men jag fick nej på det för då skulle vi uppleva som ett etablissemang, sades det. Mikael Gilliam sa till mig, jag hoppas att de inte struntade i och kampanja för att de ändå inte kommer bry sig om resultatet. Den tolkningen får stå för Mikael Geliam. Jag skulle nog aldrig kunna uttala mig eller tänka någon tanke så ens som politiker. Men hur kunde ni missa vart vindarna blåste? Jag tror inte vi missade var vindarna blåste. Däremot så hade vi nog inte räknat med att de sista 14 dagarna kom att handla inte bara om trängselskatten utan en hopkoppling mellan trängselskatten och Västlänken. Och helt plötsligt så blossade upp en jättediskussion om Västlänken. Västlänken som Anneli Hultén pratar om är en stor järnvägstunnel som ingår i det stora infrastrukturpaketet. Det finns också en kritik då från framförallt Mikael Gilliam men även Gunilla Granhinfors om att det varit tyst från er politiker efteråt. Vad är din kommentar? Ja det kanske har varit tyst men det är ju faktiskt så att det är inte bara denna fråga som har avhandlats efter valet. Och vårat besked har varit att det är väldigt bra att ha majoriteter på plats både här och i regionen och i riksdagen innan vi diskuterar hur vi ska ta frågan vidare. Och Vi socialdemokrater och rödgröna har vid upprepade tillfällen sökt kontakt med övriga partier för att få samtal just kring denna fråga. Nu står politikerna i Göteborg alltså inför att omförhandla om trafiksatsningarna man redan beslutat om. Inte bara inom etablerade partier utan även staten. Västra Götalandsregionen och Region Halland. Eller att inte lyssna på folkomröstningen och riskera att det blir en svekdebatt. Ja, svekdebatt om man uppfattar folkomröstningen som definitiv. Men det är ju fortfarande en rådgivande folkomröstning. Och svekdebatten har väl funnits med hela tiden eftersom diskussionen om folkomröstning har funnits med ända sen start och när vi som parti avvisade det så fortsatte diskussionen så den svekdebatten har ju på något sätt ändå diskuterats i många år redan och då får man ju också ta ställning som politiker vad är det du ska göra ska du bara avbryta ska du låta detta bara försvinna eller ska du våga stå upp för det som du har skrivit på en gång i tiden vad lutar för dig då? Jag har varit med och skrivit på avtalet och jag står för det västsvenska paketet. Då är det bättre att köra av över Göteborgarna? Nej, det är det inte. Men vi ska ju träffa parterna och se finns det några andra varianter på, på att skaffa 14 miljarder kronor. Och i senaste dag så såg jag att den statliga budgeten såg ju inte fullt så frisk ut som man hade kunnat tro. Och jag tror att det är rätt många runt omkring i landet som ser att ska det mer infrastrukturpengar ut så är det kanske inte är ner på Göteborg de ska falla utan det finns andra hål att fylla också. Det låter lite som att det lutar åt att du tycker att vi får köra på. Det är ju det avgörandet vi får ta som politiker. Självklart. Men jag kan inte säga det för det är inte bara jag som ensam bestämmer över paketet. Det är fler parter i det här. Det är därför vi ska sätta oss med parterna. Och jag tror att ingen av de andra parterna upplever att de har 14 miljarder kronor till övers. Och Moderaternas Jonas Ranskård, vad tycker han om hur göteborgarnas nej till trängselskatt ska hanteras? Vi behöver få till viktiga investeringar för Västsverige. Vi behöver respektera folkomröstningsresultatet och det behöver kombineras på något sätt. Hur det är möjligt att kombinera, det får nog de här samtalen med parterna visa. Vi kan ju inte bestämma över detta helt själva. Jonas Ranskård, Moderat vice ordförande i kommunstyrelsen- vill alltså kombinera att lyssna på folkomröstningen och satsa på infrastrukturen. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Anneli Hultén– –vill stå upp för redan påskrivna avtal. Det finns fortfarande många frågetecken kring politiken i Göteborg. De rödgröna vill styra staden i minoritet med stöd av feministiskt initiativ. Vilka som får igenom budgeten avgörs i november– och trängselskattsmotståndarna, Sverigedemokraterna och vägvalet är tillsammans tungan på vågen. Kaliber är strax slut. Du har hört om folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg. Där göteborgarna röstade nej och de etablerade partierna missade vart valvindarna blåste. Nu slickar de såren och funderar på hur de ska hantera folkomröstningsresultatet. Göteborgspostens politiska reporter Gunilla Gran Hinfors pekar på problemen de sitter i ett klassiskt dilemma där det verkligen inte finns en bra lösning. Hur de sedan än så kommer det att bli svek. Och det handlar ju om att stan behöver ju förtvivlat väl den här, den här typen av infrastruktur. Man har låst varandra i ett paket där ingen är helnöjd men alla har fått något. Man har ett, ett jätteproblem samtidigt så har man ett nej. Och, så, och det måste ju finansieras detta paket och hur ska man göra det? Från Anna Ålund som röstade ja- och Kai Helenius som röstade nej- kommer tydliga svar. Jag tror inte att de ändå kommer ta bort det helt- men man kanske kommer att förändra det. Liksom. Alltså, man måste ju lyssna på folkhållandröstning- på något vis, absolut. Men jag tycker det vore dumdristigt- att eh, slopa helt och hållet- liksom, eftersom man redan har investerat- så himla mycket i det. Jag tror att den kommer att köra över det där nejet. Det är en sån ekonomisk och politiskt- så stor sak att det som de nu- du får utsätta nu. Den sparkar sig själv i röven om den då låter det, det där nejet få full verkan. Och det är jag rädd för. Du har hört Kaliber nyhetsdokumentär om folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg. Nästa vecka handlar Kaliber om det här. Jag, jag har respekt för att man tycker att det är mindre rimligt, att det till och med kanske ibland är, är lite stöttande. Jag vill inte enskilt sitta och tycka någonting som egentligen inte har jobbat så länge inom chef och inte har bakgrunden i, i de här bitarna. Men du är chef nu, alltså, vad, vad tycker du? Jag tycker att det här ska man se över. Nej, jag, jag förstår att inte du förstår det.